Тут здійснюється бажання. Це було правдою. Дахаб мав цю магічну властивість підносити приємні сюрпризи. А ще? Ще? Ну, тут дружнє середовище, сказав Раскатов. Тут кожен може допомогти тобі. Ну, це я все одно кажу про здійснення бажань. Вчора я балакав з одним чоловіком, і ми дійшли цікавого висновку, – сказав Артем. І я з ним повністю погоджуюсь. Головна риса Дахаба – це те, що всі події тут розвиваються дуже драматично. Ну так, погоджуюсь. Наприклад, Дік із Канади, цей письменник, приїхав сюди на місяць, за цей час почалася революція. Він сидів у кафе, і поки рейси було скасовано, цілими днями писав. А потім він зустрів Жустін, цю французку, і вони тепер одружилися. Так. Або, наприклад, історія з цим чемпіоном із фрідайвінгу, який після встановлення рекорду святкового із друзями десь вельфанар, після чого сп'яна, вирішив пірнути. А це той німець, він пірнав п'яний? І гадав, що він просто втопився. Так, пірнув п'яний. І це людина, яка знала техніку безпеки, яка страхувала пірнальників на світових чемпіонатах. Вони замовкли, поминаючи набійщиків. У мене теж можна сказати дилема. На розвалені сюжету, сказав Артем, Пам'ятаєш таку дівчину Соню? Вона була тут із двома малими дітьми. Тут багато з малими дітьми. Це теж правда. Ще одна риса Дахаба. Сюди втікають народжувати. Ще сюди втікають ті, які вже народили і тепер не знають, що робити далі. Ті, що бояться народжувати, теж втікають сюди. Зачекай. Соня? Чорнява така? Так. Ну і? У нас із нею трапився бурхливий роман. Як-то кажуть, ми запеленгували одне одного. І все відбувалося дуже стихійно. І от вона мені пише, що тепер чекає від мене дитину. Розкатав одразу зрозумів задуманість товариша, викликано аж ніяк не ідеями поширення істини і не травою. Він, можна сказати, зіткнувся з проявом істини безпосередньо у власному житті. І що ти збираєшся робити? Ну, вона має приїхати теж сюди десь у вересні, поки що вона уродичів. «Тобто ти станеш батьком у двадцять Я не бачу виходу, і це мене гнітить. Дуже сильно гнітить. Ми жахливо не пасуємо одне одному, і зараз по скайпу сваримося щодня. Ти вмієш сваритися по скайпу? Я ні, а Соня вміє». Вона пише, що в неї токсикози. Коротше, вона в паніці. У мене немає роботи. Є тільки ідея хронокосмосу і музика. Раскатов кивнув головою. Так справді ситуація виглядала малопривабливою. Водночас він відчув незрозумілу повагу до Артема. Той не заговорив про аборт, не переховувався, як це робили би його друзі з серфстанції. Було щось дуже чоловіче в цьому хлопцеві, маючи в голові всю цю мішанину з напівреальних ідей, аранжовану міцними ритмами дабстепу, який Артем грав вечорами у місцевому клубі, він продовжував дивитися в очі своєму майбутньому і здаватися не збирався. Слухай, я хочу допомогти тобі з твоїм проектом, раптово сказав Раскатів, перервавши паузу, що повисла в повітрі.